וקטורת לא הקטירו, ועולה לא העלובה קודש לאלוהי ישראל. ויהי קצף אדוני על יהודה וירושלים, ויתנם לזהבה, לשמה ולשרקה, כאשר אתם רואים בעיניכם. והנה, נפלו אבותינו בחרב, ובנינו ובנותינו ונשנו בשבי, על זאת. עתה, עם לבבי לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל.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 ויגישו את שעירי החטאת לפני המלך והקהל, ויסמכו ידיהם עליהם. וישחטום הכהנים, ויחטאו את דמם המזבחה לחפר על כל ישראל, כי לכל ישראל אמר המלך העולה והחתת. ויעמד את הלוויים בית אדוני במצלתיים, בנבלים ובכינורות, במצוות דוד וגד חוזה המלך ונתן הנביא, כי ויד אדוני המצווה,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 קרעו המלך וכל הנמצאים איתו, וישתחוו. ויאמר יחזקיהו המלך והשרים ללוויים, להלל לה' בדברי דוד ואסף החוזה, ויהללו עד לשמחה, ויקדו וישתחוו. ויען יחזקיהו, ויאמר, עתה מילאתם ידכם לה' גושו, והביאו זבחים ותודות לבית ה'. ויביאו הקהל זבחים ותודות, וכל נדיב לב עולות. ויהי מספר העולה אשר הביאו הקהל, בקר שבעים, אלים מאה, כבשים מאתיים, לעולה לה' כל אלה. והקודשים, בקר שש מאות, וצון שלושת אלפים. רק הכהנים היו למעט, ולא יכלו להפשיט את כל העולות. ויחזקום אחיהם הלוויים עד כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים, כי הלוויים ישרי לבב להתקדש מהכהנים. וגם עולה לרוב, בכלבי השלמים ובנסחים, לעולה, ותיכון עבודת בית אדוני. וישמח יחזקיהו וכל העם, על הכינה אלוהים לעם, כי בפתאום היה הדבר.